як ніби шукали проходи між валами, а шляхетство обманулося і висипало на вали, щоб повітати підмогу, так вчасно прислану. Тоді реєстрові, не зупиняючись, випустили наперед себе всі гармати і вдарили дружно з гармати мушкетів по панству. І хоча шкоди великої не завдали, бо стріляли здалеко, але переполох у таборі Потоцького щомився страшний, і відчай наповнив багато сердець. Тепер уже я не гаювся, не був тим повільним гетьманом, якому не чай дорікав за нерішучість. Спитати, бо це не чая, спитати інших, куди рвалися, чому так нетерпеливились? Та я мав би летіти до чигирина, як вітер, бо подумав про нього вдень і вночі, в час тяжкого сидіння на бучках, коли немиті, голодні, у послідженні зимували зиму своєї розпуки і надії. Думаю у тому поході через бездорогі степи і в смердючій татарській кошарі, і в Ханському палаці, дивлячись на гаремну соколину вежу. Бо хіба ж не в такій вези, десь замкнено мою голубку? Скрізь думав тяжкий безнадійно промотронко. Готов усе покинути. Від усього відмовитися, позбутися навіть власної суті, стати самим духом лише і з вітрами степовими полинути до чигирина, вірватися в осоружну оселю старостка нікчемного і бодає ввіяти лагідь дюми личко з сірими очима під темними бровами. Та стримував своє розшаліле серце, гамував, приборкував, як дикого беркута, і ждав своєї години своєї величі. Шкода говорити. Велич умінні стримуватись там, де вже ніяк не можеш стриматися. І ніхто не помітить її в тобі, ніхто не підкаже, доки не помітиш сам. Я наступив собі на серце, але витерпів. Билися об мене гнівливі хвилі нетерплячки. Я вистаю. Реєстровики. Могли вдарити на ганджу. І тоді навіть хитрий тугайбей Покинув би мене серед степу самотнього. Старий Потоцький з Калиновським За ці два тижні Могли б уже прийти на поміч Своєму оточеному війську. І тоді не заставалося б у мене Ніяких надій. Та все сталося так, Як я хотів і знав. Бо моя земля І народ мій довкола, І все – Мало сприяти тільки мені, а не моїм ворогам. Коронний гетьман за два тижні так і не довідався, що сталося з його передовим загоном. Про бунт реєстровиків його сповістив комендант Кодака Гроздзіцький, уже тоді, як під жовтими водами все було скінчено. Гроздзіцький послав до Потоцького трьох гінців з коротким листом, а на словах. Велів переказати, що вниз по Дніпру мимо кодака Пливуть порожні байдаки Що це за знак? Чи його милість гетьман коронний Послав ті байдаки хмеливі, щоб той вирушав на султана А чи залога кодацька має їх переймати Та лаштуватися звідси, поки жива та тепла Гетьмани, поволі посуваючись за птяжливим обозом Слідом за молодим потоцьким були вже на той час за чигирином, але почувши про бунт реєстровиків і лякаючись бунту у себе за спиною, мершлі відступили назад на Черкаси і далі на Корсень. Були як у мішку, нічого не бачили, нічого не відели, бо чужа земля довкола. Я починав війну на своїй землі і вірив, що це принесе мені перемоги. Ще починав я свою війну рукою оборонною. Не вибирав розлогих рівнин і класичних полів бетонних. Одразу вподобав місце незвичайне, глухий кут між водами та болотами, а довкола балки степові та байраки. Тим заскочив невдалих регіментарів шляхетських, аж так, що і вони самі теж обкопалися в цьому місці, яка для мене обіцяли звитягу, а для них погибель. Я твердо знав, що всі битви, які доведеться мені вести хоча й до кінця життя, треба нав'язувати ворогові там, де він ніколи їх не сподівається. То води, то болота, то рови, то горби та яри, вічні перепони, перешкоди. Так ніби й сама земля здиблювалася перед ворогами. Під жовтими водами я замкнув потоцького з Шембершком так, що вони не могли відступити без бою. Однак і битися кінно не мали змоги. Бо місце було нерівне, тяжке для коней. До того ж, козаки за два тижні ще й перекопали все довкола, так, що і сам чорт ноги зламав би. Уночі джилалій під віврою стровиків під самі валиш шляхетського табору. Присунулись нечутно й непомічено, без голосу, без брязку, без звуку. Вдарити мали в досвіта, щоб не побити своїх. Вриватися на передні шант, Захопити шанець з колодязем і тримати його, щоб відрізати панство від води. Гармату діла не брали, бо в ті вони тільки заважали б. На то Гайбея надії не було й далі. Тому я зволів ганжі з вершниками вдавати орду на такій відстані, щоб не добрали з табору, хто вони що. Запорозьці йшли слідом за реєстровиками, не даючи шляхті спам'ятатися. Ще я виставив з боків нечаєвих лучників, бо самопал гарна річ, а лук ще ліпша. Як стало сіріти, лучники без зайвого шелесту прибрали сторожу на валах. Та хіба ж при такому ройовиську людському усіх прибереш? В таборі шляхетському чи й спали після того, як умикнули їм з-під самого носа реєстровиків. та й стереглись там доволі пильно. Бо ж не всі такі жовтороті, як Ніжинський староста Капотоцький. Багато там воїнів, досвідчених і витривалих, могли б позмагатися в досвідченості й хитрощах будь-з ким. Тож при першому хрипінні, не добити сторожі,